Чим вияснити? До дядя Сергія. Зараз, негайно мені, хвилини, не гаючи, до дяді Сергія. І Маруся кинулась бігти за автобусом, який якраз мав іти через дядіву вулицю. На щастя, багато пасажирів тут, на цій зупинці, висіло, і Маруся встигла добігти. І через чверть години вона вже стукала до особняка дядя Сергія. Він тільки що вернувся зі служби. І готував на примусі обід. І Васика не було. Він пішов до товариша по якусь книжку. Маруся, стоячи біля Сергія Петровича і його сковороди, хапаючись, задихаючись від бігу, хвилювання, туги, отчею, жаху, які в автобусі напали на неї, як страшні собаки, розповіла все дядьові Сергієві. Про знайомство з Андросовим він уже раніше знав, але про часті побачення, про кіна, прогулянки, дотики руками, поцілунки очима вона йому нічого не казала. І тільки тепер, уся зашарівшись, дала йому деякі натяки, деталі. І нарешті з жахом розповіла про вхід свого закордонця у міністерські МВДівські двері. «Сядь, сядь і трохи заспокойся». Занадто спокійним, рівним голосом сказав він, не дивлячись на Марусю І погасивши примус Сам сів на другий стілець Він дивився в куток Чудно цмокав язиком Перебирав пальцем на столі Пильно думав Маруся тривожно слідкувала за ним І машинально затикала пасмо Пшеничного волосся за вухо Нарешті дядю Сергій кинув Питав він тебе про кого-небудь з нашої родини? Так, питав, але небагато. Я йому нічого особливого ні про кого не казала. Про дядя Марка говорила? Ні, абсолютно нічого. А про... про сексотів? Мова була? Ні, ніколи. З якої речі? Про Сталіна балакали? Мало. Я нічого критичного не казала, навпаки, раз чи два сильно похвалила. Добре, це добре. І дядю Сергій знову замовк і затарабанив пальцями по столі. Марусі чогось стало трохи легше. Що ж ти думаєш, дядю? несміливо спитала вона. Хто він такий? Дядю Сергій подивився просто у чудесні розширені тривогою. Сіро-зелені очі. Я думаю, дівчино, що це агент МДБ. І навіть не сексот, агент-провокатор. Марусі похололо в грудях, і серце так стиснулося, що вона мусила глибоко зітхнути. Чого ти так думаєш? Ледве чутно промовила вона. Сергій Петрович зняв руку зі столу, і роздумливо почав гладити свої мишачі вусити, нарешті дав їм спокій і сказав, я тільки підстав так думати. Насамперед, ну як таки так, щоб МДБ пустило його за кордонці так вільно ходити по Москві, говорити з людьми, заводити знайомство без догляду, без шпигунів за ним. Що це тобі, Париж чи Лондон? Це річ антиприродна, без РСР. Адже ви не помічали за собою жодної стежі, а? Ніякі типи не ходили за вами? Ні, здається, не ходили. Я нічого такого не помічала. Добре. Друге, чого він у перший день знайомства з тобою кончику у будинку шукав? Де великий театр, а? Чого не спитав міліціонера або кого-небудь із тих, що проходили повз нього перед тобою і тільки тебе запитав, а? Ясно, що він тебе очікував. І нарешті ти маєш рацію. Чого у приїзді емігранта раптом така сміливість, така певність щодо МДБ? Це теж антиприродне. Це майже святотарство. Але чого ж зі мною шпигувати? Чим я їм така страшна? З очим скрикнула Маруся. Їм страшні усі дитино. Навіть вони самі собі. Страх єдиний їхній засіб і нападу, і самозахисту.